Sådan. <laughs> så der han. Så vi kræftede med i gang. Vi optager det der også, Nej, det er for dumt, men det er på vej derhen. Det skal gå hurtigere. Yeah. Hvad der skete til den sidste? Hvad der til sidst? Sing. Nu vil det også om lidt va? Nej. Vi taler om ting, du ikke ved noget om. Er du ikke så du ved alt det? Det er bare som jeg siger. Det er lidt for sygt det her. Okay. Jeg hedder Lieti Larsen. Du hedder Martin Nørge. Hej. Hold nu kæft. Hold nu kæft, hva? Så skriver vi 2014. Ja, hvor gammel er du efterhånden? Ja, 68, tror jeg. Ja, tror men jeg Men jeg kan stadigvæk finde ud af at rap, når vi skal i gang, fordi det skal vi nu. Okay, okay, okay. Velkommen tilbage for første gang i månedsvis. Nu skal vi tale om alvorlige ting, men også pjater og lave fis. sidst har vi lavet radio, og Elias har dyrket cardio. Og Martin har fået et job, som faktisk er Kolkes impresario. Nå nej, det er løgn, det er pis, og det er løger. Du lytter til skæg, der kommer ind og rammer dig som lige højere. To græmme drenge, der hygger og drikker kaffe og smøger. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Goddan, yeah! mand! Ja! Yeah! Kæft, det var godt. Det lykkedes i dag. Næsten. Nej, ikke næsten. Ja, Hvor er du af? Ja, Jamen, professional rapper som mig, vi er aldrig tilfredse. Nej, selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig, fordi uh, Satisfied, det er jo der, man dør. Ja. Ingen? Så so, man til... kæft, mand. Nu synes jeg, vi er godt i gang. Det eller, eller. Ja. Ja. Tak for den her gang. Det har været uh, ræst. <laughs> <laughs> uh, Velkommen i det nye år. Ja. Uh, 2014? Ja. Ja. Det er, efterhånden, nej, det er efterhånden noget tid siden. Ja, det er, men har det har siger lavet. vi jo hver gang, så skal vi ikke bare lade være med at bruge tid på siger, at sige, det er lang tid siden. Jo, jo, men det er fordi, at jeg kunne måske godt tænke mig, at vi optog lidt oftere end hver tredje måned. Men der har ja. også været en god grund til det, ja. fordi vi har jo lavet radio, Vi har som, lavet radio, øh, og, som jeg lige rappede om. Og jeg har været på klubtur og lavet comedy Nå, ja. og sådan noget, Nå, ja. så vi har jo haft lidt, altså, ja. der har, det, det er blevet nedprioriteret. Ja. Ikke fordi, at I ikke betyder alt, ja. men fordi, at jeg også skal sove. Ja Prøv at høre her ikke Kunne vi alle sammen høre det lige så Jeg kunne godt Ja Det var fordi jeg fik en besked fra Nordea Jeg plejer at få besked 38, Hvad jeg har på min konto Nu klokken kvart i to Jeg kan ikke vide Hvorfor får Hvad du? fuck jeg har på min konto Klokken kvart i to Jeg skifter bank Hvorfor får du sms'er om det? er simpelthen bank Jamen det er fordi så kan jeg se At jeg bruger alt for mange penge Nå det er der, altså. På lort og pis og smøjer Eller hvad var du sagde? På lort og, ja, lort og piss og smør øh, Jamen, Det forstår jeg Nå, men Jeg får det altid bare Hvis jeg øh, har kommet til at trække over så, så tager de bare nogle penge fra min Når jeg, jeg har meldt mig til sms service Så jeg hver morgen får en sms Hvor der lige står hvad jeg har på min konto Det er altså en brutal måde at vågne på Det er en syg måde at vågne på Det er slet ikke <laughs> Panik. Men i det første år jeg var kun hos Nordea Der var jeg kommet til at tilkoble den forkerte konto En konto jeg ikke brugt Så der fik jeg bare en sms hver morgen om at der stod 0 kroner på en konto <laughs> Det gik så i stået hårdt hver morgen, og jeg tænkte: oh, oh, Hvad skal nå, Det er sådan en BS-agtig måde at vågne på, hvor du bare er hver morgen får at vide, du er fucked! Ja. Men, nå, men det er da godt nok. Ja, Men når ja, vi har lavet alle de her ting siden sidst, skal vi, skal, skal vi snakke om det, eller skal vi snakke om det, jeg har forberedt? Jamen, hvad har du forberedt, Jens? Jeg glæder mig. Jeg har forberedt, at vi skulle snakke om, hvad der er sket siden sidst. Okay, så, så lad os gøre det. Jamen, hvordan, det, det, er faktisk, det kan vi, hvordan går du og har det? Fordi det er faktisk også længe siden, at vi har set hinanden. sådan rigtigt. Vi har lige ja. set hinanden en enkelt gang ja. siden efter nytår. Men ellers ja. så er det jo faktisk. Øh, det var faktisk tre uger siden, eller sådan noget. Ja, det tror jeg. Hvad har du gået og lavet? Øh, jeg har gået og arbejdet på noget, jeg ikke vil sige, hvad er nu. Er det Okay. okay? Ja, kan du... Det er fordi, at det er stadigvæk sådan, det er for langt fra målet til, okay. at jeg har lyst til at sige, at det er noget, jeg gør. Også fordi jeg ikke helt ved, ja. om det bliver til noget endnu. Og sådan. Det ved man jo aldrig, før man er færdig med noget. Det er en musical. Er musical. Når, man, når man arbejder i den her branche, og man laver det, som jeg gør, så for eksempel, hvis, nu jeg, hvis det ikke er det, jeg gør, men hvis nu jeg sagde, at jeg sidder og skriver på min næste Wordman Show, ja. så ville man automatisk tænke, når man så kommer han til at lave det, øh, og så vil man tænke, hvornår han kommer til at lave det. Ja. Men... Man ved jo aldrig, om One man Show bliver til noget. Nej, og før. hvis ikke du lavede det, så ville folk sige, hey, du lavede os et One man Show. Ja, præcis. Og hvis man ikke laver hvis det, eller hvis jeg sagde, at jeg ville skrive en film, øh, så vil man om man halvt år tænke, hvad sker der med den film Så kan det være, at det er fordi, at man skriver en film, der ikke er god nok, og ja. så var der ikke nogen, der ville lave den. Ja. Ligesom et One man Show. Det er ikke være, at jeg et One man Show, ingen gider at komme og se, eller jeg ikke kan få solgt til nogen, fordi at whatever, eller at der ikke er plads, fordi der er tusind andre komikere, der altid er ude. Ja. You never know. Man skal Men, faktisk holde sin kæft med, hvad man går og laver, indtil det eksisterer i virkeligheden. Det gør jeg bare, fordi jeg kan ikke lide det der mm. uudtalte uh, pres, der kommer, fordi når man nu har du skudt det der sted, så kan jeg bedre bare lige komme og sige, jeg går og arbejder på noget, og det kommer sikkert på et tidspunkt. Ja, Jamen, det kan øhm, jeg godt forstå. Men det, ja, så jeg sidder og skriver meget, øh, men det er altså virkelig ikke stand-up, det vil jeg godt sige. Det er, ja. det er noget mere seriøst end stand-up, ja. men ikke pænere eller flottere, og det er noget, som jeg altid godt kan bruge kræfter med. Og øh, det går rigtig godt med lige nu Så det har jeg faktisk vidt den, øh, Jeg startede i sidste uge eller sådan noget, Og så hele den her uge har jeg også skrevet på det ja. øhm, Og sat sig på bare at blive ved med at skrive Indtil jeg er færdig Med mindre der kommer et eller andet i vejen Der gør at jeg skal begynde at bruge mere tid Det Det kan jo godt være så Det var det, en det, det var den situation, enorm vag beskrivelse af Hvad jeg har brugt øh, de sidste par uger på Ja. Hvad har du brugt de sidste par uger på? Altså, Jamen jeg har Jeg har faktisk begyndt at skrive lidt nyt standard. Ja fedt men jeg tror også, jeg brugte brugt sidste sidste på ligesom at mentalt udskyde øh, det faktum, at jeg snart ikke har nogen penge. Ja. Så jeg, jeg burde nok til at få mig et job. Men du har jo heller ikke andre muligheder, end at udskyde det faktum. Nej, jo. Altså, jeg kunne få mig et arbejde. Nå, ja, ja. Men sådan det der med, at man, man får færre og færre penge, og man ikke har penge, eller man ikke har et arbejde. Det er ikke, du kan jo ikke knipse, og så går det væk. Nej, nej. Men det er også fordi, vi, er lige nu, altså, der, vi lavede det der radio ja. på Ultra, som folk ved. Og så havde vi bare aftalt, at vi skulle holde med ja. møde om, om noget som vi ikke engang ved. Ja. Øhm, om og det, der skal og, ske mere, men vi ved ikke en skid om det. Nej, det er det, jeg lidt går og venter på. Ja. Fordi jeg tænker, jeg, jeg gider da ikke gå ned og, og få et arbejde, som jeg så bliver nødt til at sige op to år efter. Nej, nej, men, nej, Hvis, vi, hvis vi har noget at lave lige med det. Men omvendt, så ved, er der jo ingen, der ved noget. Nej, nej, nej. Så lige nu er jeg bare sådan lidt... Øh, jeg ved, lige, lige om morgenen er vågnet, så er jeg lidt i panik, og så bliver det godt igen, og så, glæder, så lader jeg være med at tænke på det. Men, men, men, men, men, men vil du hvad? Sådan har jeg det også hver morgen. Ja, men det er fordi bare du får over... en sms fra din bank om, Nej, nej, det er bare over alt muligt andet end penge Der ja. går jeg bare i panik over det Når jeg vågner om morgenen Morgenen er altid lidt rough, hvad mindre det er sommer og man er på ferie Så ja. synes jeg altid, morgenen den har lige Jeg ja, prøver at, at kigge ud af vinduet, det er jo sådan her, morgenen ser ud nu Jamen det er vanvittigt ved det, der i går Der synes jeg nærmest aldrig, at det blev lyst Nej, jamen i går var lort ja, Jeg vil virkelig ønske, at det var mere vinter, når der var så lidt lys Altså mm. sådan, at det så også bare var minus 10 grader Så jeg kunne gøre at jeg ikke kom ud Ja, <laughs> ja og bare tænker, så bliver vi inde, fordi det er rigtig koldt, og så nu har jeg den her lille kasse, der er varm med tre rum, så nu så hygger jeg mig her sammen med min kæde Men i stedet for, så er det bare sådan... <laughs> Men det gjorde det går, gjorde det ikke? Fordi jeg så på Facebook, at du, øh, du chillede derhjemme. hjemme. Nej, jeg selv arbejdede derhjemme. Ja, svært. Mm, ja, på det der projekt, du ikke vil fortælle om. Ja, ja, det er en rimelig, en rimelig det, god historie, det, du får om jeg, Okay, skal okay, jeg sige, hvad det Jeg prøver at se, om jeg simpelthen via hæftige ånden 9, kan gøre min pig mere lige, end det i forholdet jeg vidste ja, det. Ja, det, det er det, jeg laver. Ja, men det var også det, vi snakkede om sidst, vi var mm. i fællesbad. Vi sagde, det der, det går ikke. Det går ikke, at den er så lige, men ikke helt lige. Den Nej, den er nødt til at være helt lige eller mere skæv. Nu må den beslutte sig. Ja, og jeg personligt personligvis til, til den lige, så det prøver jeg. Men hvordan kan du via ånden i rette den ud? Altså, du filer vel lige meget på begge sider? Eller sidder du og gnider på den ene side? Jeg skubber den ligesom op ad et Åh, <laughs> oh, Gud. Ja. Men, ja, øh, nok, men nok om det. Ja, men jeg, jamen, hvad, hvad, okay, mere om mig. <laughs> ja, mere om dig. Jeg går faktisk også så og, Jeg skal jo, jeg ved ikke, om folk kan huske men jeg optog det der show, jeg lavede, jeg lavede sådan et team på festivalen ja. sidste år. Ja, det er rigtigt. Og det er stadigvæk ikke blevet færdigt med at blive klippet, fordi at der ikke er nogen penge i det, og vi også to, der arbejder på det. Og jeg siger også to, mener jeg. Andreas Martin laver det hele, og jeg bare skriver sms' er en gang imellem, og siger, hvor langt der er du. Men man kan sige, at den halvdel af det, som du laver, som måske på sin vis også lidt er den store halvdel, det var at skrive showet og lave showet. Ja, ja. Det kan man sige. Den anden halvdel er så at få det optaget og gjort pænt og ja. givet ud. Og det kan du ikke finde ud af. Det tror jeg nu godt du kunne på sigt, for du er ret teknisk jo. Men Andreas er bare vild til sådan Andreas sådan noget. er bare vild, og så med så han der rigtige udstyr og sådan noget. Det er ligesom at have en pro uden at man ja. skal give pro pris forestiller jeg mig. Men, øh, men, men planen med det er i hvert fald, at jeg håber, jeg håber at det kan komme op i løbet af februar. Mm. Det tør jeg godt sige til gengæld, for det er efterhånden så konkret. Yeah. Øh, og så havde jeg faktisk forestillet mig, at jeg ville lægge det på YouTube øh, som udgangspunkt. Og så, bare, altså, så kan man også få lov til at købe det hvis man vil det. Altså man kan, nej, man kan ikke få lov at købe det, man kan få lov at hente det, og hvis man yeah. så, så har lyst, så kan man donere nogle penge til dig. Det yeah. er sådan en fin løsning. Jeg tror, at jeg tror, den gyldne mellemvej blev, at øh, hvis man vil have det, så kan man give 20 kroner eller op efter. Fordi der er nogle omkostninger med at sætte sådan noget system op. Ja, yeah, det er der. Men hvis man... Og bare er faktisk også nogle omkostninger ved bare at, at downloade det. Ja. Yeah. Som også skal dækkes, men den omkostning er sådan lidt under en krone. Men det er jo stadigvæk en omkostning, der skal dække. Det jeg irriterende, hvis der er tusind mennesker, der henter dit show, så koster det dig tusind kroner. Ja. Det er nødt til at være, være omvendt. Ja, fordi jeg vil gerne give folk det gratis på YouTube, fordi det koster ikke mig noget, kan man sige. Og så er der mulighed for, at der er rigtig mange, der kan se det. Og så har jeg det også lidt sådan, at selvfølgelig... ja også rip det. Ja, ja, ja. Og så ved jeg godt, at når man lægger noget på YouTube, så skal man finde sig i, at folk skriver, høp, hvad er det for noget lort? Det er ikke Anders Maddesen og sådan noget. Men det er også fint nok men jeg synes, du har en for negativ indstilling til, hvad der bliver skrevet på YouTube. Jeg ved godt, at der altid er nogle idioter på YouTube, men det er jo ligesom, der altid er idioter på Facebook. Jo, jamen, hvis jeg... folk skriver noget fornuftigt, så er der altid en eller anden idiot, der lige skal gå ind og skrive, fucking niggas, og et eller andet <laughs> antisemitisk. It's kald... the gay løg. people's yes. fault. Øh, men det er jeg sgu ikke så nervøs for. Jeg, jeg, jeg vælger at se det sådan her, hvis man, hvis man, når det kommer på YouTube, hvis man ser det, og man synes, det er dårligt, så skylder jeg dig ikke noget Fordi du har fået det gratis Men yeah. til gengæld Hvis du så vælger at købe det for 20 kroner Så kan du få Så hvis du vil fortælle mig Hvor dårligt det er til den tid mm. Hvis du synes det så, så gå lige ind og køb det først For så har du købt ret til ligesom at Ellers så skal du bare lave en like og dislike klap Så alle dem der har hentet De kan få lov til at Det har YouTube kløk. faktisk kløk. kløk De kan få lov til at kløk. Det er ja. <laughs> kløk, det, ja det er et godt nyt ord Det er fordi jeg har sådan en gammel mus Den siger kluk. <laughs> Åh, oh, ja. Nå, nok om det. Hvad så? Man kan godt høre det længe siden, vi har lavet podcast, synes jeg. Nej, men det var bare fordi, jeg kunne mærke på dig nu, at du ikke vidste, hvad du skulle til at sige, og du vidste ikke, hvor vi skulle hen. Nej, så men så det er jeg, fordi, det er dig, nu, der sidder. Nu siger jeg, hvor lang tid det går, før Martin han siger, nå, men det går også dårligt, bare. <laughs> Bare lige for at se, hvor, hvor meget oh, selvtillid du har med i dag. 4 oh, der går stadig kun fire sekunder. Ja, der går fire sekunder. Det var var så sjovt, da vi lavede det radioprogram. Hver gang, der bare var et pause i en optagelse, hvor man sådan tænkte, der var lige to drenge der, der lige skulle have en halv hjernevinding hver. Virkelig sådan noget, man ikke ville lægge mærke til, hvis man ja. sad og lyttede til det. Så kunne du bare sådan, nå, nå skal vi tage mor fra? Det er dårligt nu, jeg kan slet ikke. Nå, men det er også, er vi ikke, er det, Jamen, er, det vi... Var også er, vi... Fordi... er vi langsomme i dag, eller hvad er det der? er sådan helt, hvor man jeg, jeg blinkede, mand, mens ja. jeg lige sagde, Men det er også det... fordi, den der proces, den varierede altså meget. Jeg synes, vi startede, er meget, sindssygt. vi startede meget chillet ud med bare sådan lige at mødes lidt og aftale os ja. op Og så havde vi sådan... Vi, vi hyggede os med det, og så lige pludselig, så fik vi travlt, synes jeg. Ja, endelig, synes du. Ja, ja, ja, det ved jeg godt kun var inde i mit hoved. Men ja. det var fordi, vi havde jo brugt et par måneder på at lave den første halvdel, og så lige pludselig skulle vi lave den sidste halvdel på halvanden uge. Brugt den første måned ja. på, på at forberede os, så vi kunne gøre det, vi skulle. Ja, vi havde lavet en plan der skulle eksekveres og så da vi var nået halv ind i den så gik du bare i panik du var den dårligste soldat i verden ja ja men det prøver, vi sniger os ned bagved og når de så kommer gående ind så ligger vi os i baghold så sniger du dig ned bagved åh oh, nej hvad nu med resten jamen, vi skal vente på dem ah! så døber du bare du bliver skudt som Halle. den første mand Ja, jamen det ved jeg godt men ja, nej, nej, nej, det skal da heller ikke lyde som om at, Men jeg, jeg tror også bare, at jeg havde mere stress på Fordi at, at jeg kunne lige pludselig se Hvor lang tid det egentlig tog at sidde og det Ja, og jeg havde ikke lært at klippe det Nej Så det har du ret i Men øh, det var faktisk ikke så slemt okay. det, lø, det, det gik jo Det gik vi nåede det Det gik jo, vi nåede det, det, gik, og, vi nåede det og det blev sent. sendt Ja Og det blev altså, altså det, der er jo ikke nogen Folk snakker jo ikke om andet nej, nej, pressen har ikke stået stille siden nej, Hvis man den, googler pubertens profeter Så går Google jo ned jo fordi den ikke kan finde det, og det Fordi... har den aldrig været vant til før. <laughs> Jeg har faktisk prøvet at google det. Sker om det. Der er ingen, der har omtalt det. Nej, men det er jo også børn der skal lytte til det. <laughs> ja. Hvorfor skal du omtale det sådan igen? Ikke det skal snakke om noget så meget negativ. Prøv, at, du, prøv at, vi du, har du... lige fået en SMS fra ham der hyrede os til det, der skrev at han var glad at vi skulle mødes, og det var vores fucking aftale, men igen er du bare sådan helt, Nå, men, nå, hvorfor skal vi mødes? Vi har aftalt at vi skal mødes Ej, i starten. Jeg vil faktisk lige retfærdigvis at sige at jeg er det er fordi jeg er sgu da lidt pessimistisk fra naturens side, men jeg er faktisk ikke så depressiv længere. Jeg har det rigtig godt, så prøv lige at lade være. Okay. Men, fordi, du ser du godt ud? Men øh, det det jo bare fordi når man altså udad til så kig det jo skide godt og det var jeg læner mig meget frem og gør sådan her lige ind i mikrofonen. Mm, det er virkelig sindssygt dårlig mikrofon til. Ja. <laughs> Men det er jo det der er det er jo det der altså vi øver os vi, ja. hyver, vi leger øh, jeg synes der var hvis jeg lige må, det kan man godt sige der jeg synes der var en sjov ting ved den proces der, fordi En? der der en en sådan primær sjov ting. Ja. Det var, at vi mødtes med dem i september og aftalt hvor meget radio vi skulle lave, Nå, der, ja. der, der sagde de, at vi altså, skal udfylde tre timer, og vi tænker sådan en fordeling af musik og tale, der hedder 80-20, så der er 80% musik og 20% tale, og det er cirka 10 minutter i timen. Og så lavede vi cirka 10 minutters radio i timen. Og det skal sige at vi opponerede ikke voldsomt mod det, men vi Nej. var der sådan lidt, hold op, det er ikke særlig meget, vi skal lave i princippet, det er ikke særlig meget, man kommer til at være... Nej, fordi 10 minutter i timen, det er virkelig... Det er altså, meget let, når der er Justin Bieber resten specielt, når man, hvis man skal når man laver det på vores måde, så er det jo ikke så hurtigt, og så øh, halvandet minutter i gangen, hvor der bare... We were, we were. Nej, men det var også det, vi snakkede med dem om, at vi ikke skulle være. Ja. Altså, det var, det var, det var ikke fordi... Så vi I endte ville... med at lave sådan en 5-6-minutters blokke. Det ja. vil sige to af dem i timen. Ja. Og det er ret let, og det kunne ja. alle se. Men, men vi fik at vide, nej, nah, men det er fint nok. Det er sådan, det, altid det er altid. er sådan, det er. Så tænkte vi, om, så. Og så... Øh, så den dag, det bliver sendt, vælger de at sende to episoder på en dag, og jeg skriver i panik og spørger, om der er sket en fejl, og jeg får at vide, nah, det var fordi, at vi vurderede, at der var faktisk bare lidt for lidt indhold til tre timer. Øh... Uh... <laughs> det <sådan> okay? <laughs> ja, men øh, så... Så vi jo bare lavet noget mere, jo. Det var jo ikke det, vi sagde Nej. i september. Men det er fint nok. Jeg synes, det er fint nok. Jeg er, jeg er glad og tilfreds, og jeg har... Øh, Altså, de folk, jeg kender, der har hørt det, har jeg, har jeg fået god feedback. Det er også. En af vores øh, søde kolleger, Tina Marie, mm. hun er jo folkeskolelærer. Ja. Hun skrev til os, at hun synes det var rigtig godt. Og hun har faktisk elever lige i den øh, aldersgruppe. Det, jamen, var det var da dejligt. målrettet tid. Det var da skønt. Så, så det synes jeg, det må da være et succeskriterie, der er mødt der. Ja. Og det, det giver dig ret i, mand. Og der kan du se, at jeg kan også godt have ja-hatten på. Ja, jamen, det kan du godt. Det kan du godt. Det kan du godt. Øhm, jeg har også haft ja-hatten på. Jeg har jo øh, jeg har kastet mig ud i et håndværksprojekt. Okay, jeg har bygget et bord Okay Jeg har simpelthen bygget et bord, jeg har bygget et spisebord selv Fordi at det skulle være i sådan nogle lidt specielle mål Og vi kunne ikke rigtig finde noget, som var i de mål Og når man endelig finder et spisebord Så er det jo sådan noget med, at det er lavet af Jeg ved ikke hvad for noget træ, men det er åbenbart meget svært At finde et spisebord, der koster mindre end 5.000 Det er jo vanvittigt jo, medmindre du går i IKEA og køber et eller andet lort Og det er ikke fordi IKEA er lort, jeg køber meget i IKEA Men fordi ja, ja. at Hvis du skal have et rigtig billigt spisebord Så bliver det bare tit noget pangelværk og det irriterer mig. Så jeg noget med at Bygge et Zeltman var fik og fikser og købe brædder og har savet og oliebehandlet og skruet sammen og altså jeg har virkelig virkelig været ude med en stor kling, ikke? okay. Og det er faktisk lidt stolt. Hvordan er det blevet? Det har er blevet du, fint. Har du et billede af det? Ja, jeg har et billede af det. Oh, men ff. så skal du sige noget mens jeg finder det, fordi at vi kan ikke bare sidde her. Nej, nej du, kan, du kan da også. Sæt, sæt, åh nej, kan nej, nu er der ikke nogen der har sagt noget i lang tid. <laughs> okay, skal vi starte forfra. Det går dårligt. Kan, kan du ikke tale mens du finder billedet? det er bare fordi jeg, øh, det er jo ikke fordi jeg tvivler på din håndværksmæssige kunnen. Men, men, men er det sådan er det sådan et er det sådan et, er det sådan et lakeret e med med udskæringer og nej det, det er et øh, det er to ølkasser det er sådan et, det står på sådan nogle øh, bukke som øh, man kan købe i IKEA se jeg kan godt lige IKEA som mm. er hvad hedder det sådan noget sort galvaniseret halløj de ligner dem der man kan få fra Hay som koster kassen og så i stedet for de koster fra Hay Hay hvad er det den den der butik i København den og kender fra jeg andre steder hvor de har sådan noget trendy shit Trendy shit. Nå, det kan, altså kokain og sådan noget. Yeah, Nå, no, jeg kan ikke vende det om. Må jeg se. Åh, oh, hold da kæft. Øh, vi kan jo lige lægge billedet op senere. Det behøver vi ikke. Så kommer Nå. folk ind og finder alle mulige fejl. Ja, og så. Altså, det er rustigt på den måde, at det er jo ikke er sådan totalt snorlige overflade. Nå, nej, nej. Er, fordi det er jo brædder, der ligger ved siden af hinanden. Det er Så, derfor, et... så vil det altid være lidt spil i det. det. ligner sådan et det ligner trægulv, man ligesom har lagt op på to bukke for at for det. det. er sådan meget rustigt. Jeg ved ikke, om jeg har Det er det, <laughs> på en mærkelig måde. Jeg synes, det er flot. Yeah. Hvad hva er det, du siger? De der bukke, det ligner også metal. Jamen, det er bare metal. Det er bare sådan noget sort metal. Okay. Nå, det ser sgu da fedt ud. Mm. Hold kæft, mand. Hvor har du fået træet fra? Jeg må fiks. Sådan. Ja. Yeah. Du har da, da haft travlser. Ja. Yeah. Hvornår har du lavet det? Det lavede i weekenden. <laughs> Fuck. <laughs> Fuck, mand. Ja. Yeah. Så går jeg bare her i doneren. Jeg var til bryllup og barnløb i weekenden. Nå for helvede. Min søde kærestes veninde Nå no. så, oh, oh. så blev jeg sgu lige Så blev jeg skulle lige inviteret til Dobbel baghold Hvor man bare først kommer til et bryllup Og så bliver barnet også lige døbt Og så sidder man der ved siden af sin kæreste Der bare kigger på en sådan her Helt i sporen. Nej det gør hun ikke Det var sgu meget Det var fandme hyggeligt mand det var det var fandme hygglet. Hvis man havde set det ansigtsudtryk, som du sagde at din kæreste sendte der og så bagefter det havde hørt, det var fandme hyggeligt, mand. Så havde jeg også grinedt. Jamen det er fordi hun er som sjov. Jo. Så øh, så der til festen, der brød skal kastes, så skubber hun folk væk for at komme op foran og gribe den. Og jeg står tissede lidt i min voksne ting. Hvis familie var det, det var det? Ja. Jamen det er hendes, uh, Nå, det var, det var, hendes, hendes family. familie. Noget Ikke min kærestes men... det, det er virkelig sjovt. Men fuck, hvor havde det været grinede, hvis det var din familie? Ja. Det sind... Hvis hun bare var så kold, var sådan helt fuck det. Det er stadig sjovt. Jo. Åh, <laughs> oh, du kæft, hvor er det græder altså. ja. Nå, hvad hedder det Men det er faktisk noget, jeg godt vil frem til Nå, hvad er det? Det er fordi, det er jo også, det, skal jeg lige, skal jeg lige Det må man godt sige dengang, Uden at det skal handle om det overhovedet Dengang jeg blev indlagt og alt det der Jeg var, havde det helt skidt for et år siden cirka ja. Det var i november sidste år Der da, da havde jeg også tabt en del vægt Ja. Så der var jeg omkring 72 ja. Hvilket ikke er så meget for en mand på 81 Nej øh, jeg tror, det er 20 kilo end jeg var. Jeg øh, vejede mig hjemme hos min ven Simon for nylig. Okay. Jeg har taget 10 kilo på. Stick it up. Og jeg vil våge påstå... At 60 af er det i hvert fald 60 hvis ikke 80% af det er muskler, fordi for at God. det er jo det, til at sige Ben and Jerry's. Nej, men fordi jeg tager jo, jeg jo. Så det, ja. det er fordi jeg træner, så det er ikke fordi jeg bare har. Øh, jeg, jeg, det er ikke fordi at hvis samme du skulle søn... være gået glip af de sidste seks afsnit af den her podcast, så <laughs> du er for... ikke klar over jeg lige <laughs> jamen, du var for at lige at træne. Du sige at uh, hvad hedder? Jamen, det er jo ikke fordi jeg vil blære mig med det. det nej mere fordi, nej nej. At jeg er jo ikke kottet overhovedet. jeg er du jo. Ja. Okay. Nej, du, så du det kan godt være du siger du ikke er. Nå, men men så, jeg var inderset kom i det. Lad mig lige, lige sige, vil sige det her. med det der, at hvis jeg tager min t-shirt af på stranden, vil man ikke kigge på mig og tænke, hold da op, en strandløve. Nej. Han træner dig godt nok. Fordi jeg har stadigvæk det samme. den Det, det udtryk, min krop havde, da jeg var helt tynd, det var også øh, tynd, meget lidt muskler, og så lige lidt blæver på. Nu er der mm -hmm. bare mere muskler, men det samlede lagde blæver, Så jeg, ja, ja. Ikke, jeg er ikke markeret min arme en lille bitte smule. Men ellers Ej, men du er, så er jeg en ganske almindelig ung mand. Du er en kamufleret. jeg er bare stolt af, at jeg har taget 10 kilo på, mand, og jeg har altså taget, jeg har ikke taget det på, vi bare siddet og æde, og så var det Det, det, det, det, det, det synes væk. jeg fandme også er flot, men du skal ikke sige, at du ikke er kot, eller det kan godt være, at du ikke er på maven. Men det, jo, men, det er alle vil synes, en person er godt. hvis du gik fra at være the machinist Christian Bale-style, nærmest ikke det, men altså hvis du går fra det, ja. til at være en, en normal ung mand, som han burde se ud. Dine arme har fået fylde. Ja, lad, mig, lad mig give dig den manderose. Jeg var inde at se Comedy yeah. og der havde du en øh, du var meget flot, og, du havde, <laughs> der, og du, havde, du havde, et rigtig godt set. Men jeg sad også og tænkt tænkte over, at fordi du havde sådan en t-shirt på, der var der, den var en lille smule kort i ærmet. Ja. ja. Så din muskler så meget en stor Du havde sådan en sort t-shirt på, sådan en, du lignede faktisk, altså du linede en rockstjerne. Du linede sgu øh, Nå. Ah, men nu jeg sidder og savler nu. Ja, det gør du lidt. <laughs> det irriterer mig lidt jeg ikke selv har set. det, er fordi ja. jeg øh, det gik rigtig godt til komme. Det gik, gik rigtig 8, godt de skal det, skal det. Se noget. Og øh, de sidste øh, mange år, efterhånden 5-6 år, hvor jeg har lavet Comedy aid øh, der har jeg altid fået en respons på det. Øh, og det har Fra betydet øh, fans på ens fans. Okay. Der har set det. Okay. Øh, og øh, det har jeg ikke fået så meget i år, og det gør mig egentlig ikke så meget, fordi at, det gik stadigvæk godt. Det er jo ikke fordi, der er nogen, der er blevet ligeglade. Det var fordi, der er nogen, der ikke gør det. Eller ikke kan se det. fordi, det bliver sendt en dag, og det ligger ikke på nettet længere. Så der er ikke nogen, der kan se det der heller. Så Det bliver vist én gang, og så én gang på ja. hovedkanalen. Og så ved jeg ikke, hvor man skal det se bliver det. Jeg vist den dag, hvor alle har tøvende og at Men der er ikke så mange, der har rost mit sæt. No. Der er sådan 3-4-5 stykker på min side, der har skrevet. Og de har alle sammen været, at jeg enten om jeg havde øh, trænet, eller taget på, eller sådan et eller andet, fordi jeg så større ud, og så at mit lange hår var grimt. Hvad <coughs> for noget? At mit lange hår var grimt. No. Der har slet ikke været nogen sådan, fedt set, mand, det er totalt godt, det har bare været sådan noget, du så mærkelig, du så, så, så, så pussy Jeg kan også godt udtale mig som fan jo, fordi det har vi... Jeg synes da, det var sjovt. Jamen det synes jeg da at også. det var det, at man ikke selv kan se, at man ser anderledes ud, og så går man på at lave nok det bedste set jeg nogensinde har lavet til comedy, og så er der var ingen mennesker der kom du til det. Du har langt hår. Dit hår, klip, klip, dit hår, du fylder, klip, klip det. du fylder mere, end du plejer, hvad er ja. der sket? <laughs> Det, ja, det ikke er meget sådan, Ikke sådan, nå, godt gået. Hvad er det galt? <laughs> du ligner en, der har spist et andet menneske. Hvad var du ved at sige? Jeg ved det ikke. No. Jeg var bare ved at rose dig. Fordi jeg synes, det er... jeg synes du fortjener rose. Så jeg mig tilbage. Men jeg synes, du fortjener rose for det sæt. Fordi jeg synes fandme, det var godt. Jeg sad og var helt glad. Jeg synes virkelig, det var et af de bedste sæt til kommer Det et. ikke Da jeg, er det jeg bedste? sagde det, der mente jeg mit eget sæt. Nå ja, jamen, det ved jeg godt. Ja. Men jeg kan jo godt... Øh... Jeg tror, fordi det er første gang i år, jeg har... Når jeg kom der ind så jeg virkelig bare følte jeg kunne nyde det. Ja, men du lignede altså, altså en der nød det. Jeg altså du... meget mere. Jeg havde synes ikke at jeg havde lige så meget på spil. Jeg du var meget ikke, jeg skulle... Sådan Men jeg følte ikke at jeg havde noget på spil, så jeg havde det var ikke fordi jeg var ligeglad med om det gik. godt Det er sådan en ny ting jeg har fået. Mm. Jeg har sagt det til Talbot også, og jeg har sagt det til, hvad hedder det, jeg tror min mor eller sådan. Jeg kan ikke helt huske. Det. Jeg har sagt det til et par mennesker. Og det er en ny ting, det er en ny måde jeg begyndte. Det er fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så var mm. jeg faktisk lidt bekymret der ved i date. Okay. For mig selv. Ja. Og det var fordi, at jeg følte mig upåvirket. Normalt, når jeg er til comedy ædru, altså, så, så tonser jeg rundt, og så er jeg exceptionelt nervøs. Ja. Hele tiden. Og jeg øver, og jeg øver, og jeg øver, og jeg er i panik nærmest. Ja. Som man nu er. Ja, det er ikke men... sådan, at jeg sidder i er et s men sådan du ved, der er uro i kroppen, når man... Man, man, man har præstationeros, på det. en ja. måde. Altså, man er... øhm, og den her gang, jeg skulle virkelig overbevise mig selv om, at jeg gad at øve det. Ja. For jeg vidste, jeg kunne det. Ja, men du har også lige været på en månedsklubtur. Ja, og jeg, hvad hedder det, og jeg var ikke sådan, jeg var, når jeg gik rundt derinde sådan og tænkte, hvad nu hvis det går dårligt, så er jeg ligeglad. Mm. Og så begyndte jeg faktisk at tænke det er det fordi jeg er ligeglad? Og jeg, det jeg siger til mig selv nu, og det er det jeg vil frem til, det synes jeg selv er en meget god måde at, at prøve mm. at sige til dig selv, at du ikke er ligeglad på. Det er, at jeg er ikke er ligeglad med, om det går godt. Nej. Men jeg er ligeglad med, om det går dårligt. Ja, fordi du ved, at... Jeg bliver da ked af det, hvis det ikke går godt, men jeg gider ikke at lade mig, eller ærgerligt, men jeg gider ikke at lade mig at gå på, at det går dårligt. Nej, nej, nej, nej. Fordi det gør det engang imellem, men det skal ikke danne mit billede jo. Og det har jeg bare ikke nej. haft det sådan før. Det der med, at når man, at jeg sidder og tænker, hvad nu hvis det går dårligt? Og så jeg tænker jeg, mm. så går det dårligt. Så får man sådan en fornemmelse. Sådan, jamen, hvad skal jeg så føle? Ja, Nå, og det går sådan, at det, man er, jeg, jeg er lidt bange for, at det er, fordi, man er ligeglad med det. Ja, og sådan har jeg det faktisk også, når jeg skal til at lave det her næste one-man-show på et tidspunkt, som ikke var det, jeg talte om før, men jeg skal ja, ja. lave et nyt one-man-show på et tidspunkt. Vi håber på, at det bliver øh, en gang i år. Men øhm, jeg, jeg er sådan lidt bange for det der med at så gå og skrive på det, og så ikke være, lidt øh, lyder forkert, nervøs nok for det. Fordi så ved jeg så på ja. et tidspunkt, så vil det ramme mig, fordi det vil komme tæt nok på. Og så vil man bare have gået og sparet op, fordi man ikke kan forholde sig til det. Men det kan jo også være, at jeg kunne gå igennem hele processen og have det ligesom til comedy-et. Måske fordi det er one-man-show, lidt mere presset, men det der med, at man ikke er ligeglad, men man er ligeglad med alt det, der kan gå galt. Det der med, at man ja. er meget rolig, mens man gør det. Fordi, jeg at, tror også at jeg bare, at det handler en om, det om, at du skal lave, altså, når du laver noget, der du selv synes, er fedt, ja. så, så, så, så gør det ikke lige så meget, hvis det går galt en gang imellem. Fordi der vil altid være nogen, der ikke synes, det er lige så fedt. Men det handler også meget om den måde, jeg står på scenen på. At øh, før i tiden, når de så begyndte at gå dårligt, så ville mm. jeg jo gå i panik, mens jeg stod der. Hvorimod mm. nu. Der tænker jeg mere, hvad jeg kan gøre. Og hvis det, jeg har så aldrig prøvet, at det, jeg kan gøre, overhovedet ikke virker. Jeg har, ikke sådan, at jeg bare, Åh, så det, jeg bare 10 minutter efter. Men sådan, jeg, har, jeg har aldrig prøvet, at når man så tager det roligt og tænker, så må jeg prøve at gå den her vej, at man så ikke i hvert fald kan få lidt godt ud af det. Nej. Øhm, så det, det, er, det er faktisk det, jeg går og prøver at tumle lidt med nu. <laughs> ja. Og jeg skal i gang med at optræde igen i næste uge og skal arbejde på nyt materiale. Øh... Hvad med, har du noget overhovedet? Materialer? Hvad med det, du øh, brugte på klubturen? Der har jeg jo 25-30 minutter. -agtig. Ja, og så har du brugt fem af dem til at komme i øh, Nej, det var den bid, jeg satte den, den næste mand på. med. det var helt strategisk, da jeg startede på turen, at nu prøver jeg hver gang, jeg sætter dybvad eller ruben på, at lave de her tre jokes, okay. som jeg har, det handler om trafik. Og så tænkte jeg, hvis jeg laver dem 19 gange, så er der en bid på 5 minutter der. Hvis jeg hver gang, jeg går af, tænker, okay, find lige prøv at se. Bare lige se, om du kan få en halv sætning på eller et eller andet. Og så da jeg havde lavet. 15-16 jobs eller sådan noget. Så, så, var det så optog jeg den aften, hvor jeg tænkte, jeg havde lige med dybden på en slutning til den. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad slutningen skulle være. Og så snakkede vi om det. Så prøvede jeg det om aftenen. Det virkede. Og den aften tog jeg også tid på det, og det var 5,5 minut. Det er jo perfekt. Ja, Så tænker jeg, om så ser jeg det lidt mere skarpt på Comedy og så er det det. Så du har faktisk allerede en halv time, jeg har en halv time. Til, til det show, du skal lave ja. på et tidspunkt. Og det kan godt være, at det ikke er det hele, der kommer med. Det kommer ja, lidt ja. an på, hvad det næste, man skriver, er, hvor meget jeg skriver. Ja. Øhm. Det er sgu da fedt nok ja. Ja, Men ved du hvad jeg gerne vil snakke om Nej, Jeg vil gerne snakke om noget helt andet okay. Må jeg, må jeg lige, bare lige Vi kan bare lige snakke om det i 5-10 minutter Ja, men Så skal, jeg synes jeg næsten lige at vi skal have øh, Den her Sådan Fordi vi har simpelthen der har været for få protolyd. Ja. Øhm. Og det er der mange der har snakket om på internettet Vi har snakket om det her før Jeg kan godt tænke mig at snakke om det igen det er det fordi det er en frustration for mig Fordi jeg træner Og det der lagfit der stadig er på mig, mm. det er et lagfit der har været der siden tidernes morgen nærmest. Mm. Øh, for jeg har opdaget, at dengang jeg var lille, øh, jeg har altid haft et enormt behov for slik, eller for et eller andet, jeg kunne sidde og putte i mit hoved, jeg kunne hygge mig med. Ja. Fordi situationen skulle altid blive bedre, fordi jeg ikke synes situationen som den var, var god nok. Ja. Men da jeg var lille, var det ubevidst. Ja, ja. Det er ikke fordi, at mine forældre bare stak sukker i hovedet på mig. Jeg fik slik en gang om ugen, Ja. Men hvis jeg var alene hjemme, inden de kom hjem fra arbejde, jeg skulle altid nå ind, se noget i fjernsynet, og så stoppe et eller andet ind i mit hoved. Mm. Og sådan var det også der, da jeg var 18 og boede i København øh, alene, eller 19, lige var flyttet over. Jeg skulle altid gøre det, hvis jeg kom hjem klokken 3 om natten fra en åben mic Jeg var altid nødt til at sætte mig ned hygge mig med et eller andet, og bare et eller andet ind i hovedet. Nogle gange ja. kunne man jo godt være stiv og bare gå i seng. Men sådan. Jeg har haft sådan en ting, man skal altid have et eller andet ind i hovedet. Øhm, og jeg tænker, at det må også have noget at gøre med det der med, ikke for at, øh, at, at pege nogen, men det der med, at. Man spiser så meget usundt hele tiden, og har brug for så meget. Noget af det ved mig er psykisk, men det der med, at jeg har aldrig, da jeg var lille, fået at vide, hvad der var rigtigt og forkert i mad. Nej. Altså... Øh, vi har snakket lidt om det i det program, vi Jo, man ved godt, at grøntsager er sunderen vaniljeis, men... Men helt oprigtigt talt, det var først, da jeg begyndte at træne for et år siden, at jeg sådan med sikkerhed og sådan bevidst vidste, at for eksempel, øh, jeg skal have proteinrig kost for at vedligeholde mine muskler. Ja, okay. Det anede jeg ikke jo. Nej. Og jeg kan bare ikke lade være med at tænke på det der med, hvorfor det er, at man ikke lærer mere om mad. Men det er også er fordi, jeg er de har meget tænkt over. Fordi, hold kæft, for er der meget, jeg skal lære, når jeg er over og kigger på ting. Det der med at tænke om sådan den der. Så er jeg ved at sådan lære, hvad der er ingredienser i de forskellige ting. Så, hvorfor, så tager man et eller andet brød eller sådan, og tænker, det her det er godt. Det er godt. Bang, bang, bang, Der er de ting, jeg skal i. Så kigger man på kulhydraterne Fint antal, det kan jeg bruge til min mad. Så får jeg ikke for meget. Og så kigger man på, hvad kulhydraterne lader Og så var der nogen, det er bare rent sukker ja. i. mit brød? Ja. Der skal slet ikke sukker i. Nej. Og det stener virkelig over det der med, når jeg sådan begynder at købe, ting hold kæft mand, hvis du går ind i en af en hvor er det svært at handle sundt ind, hvad mindre det skal være Ja. Altså salat og kylling. Ja, ja, det er jo den, man er Hovedparten altid... Hovedparten af alle de produkter, som man køber, som er sådan masseproducerede produkter, indeholder bare ikke mulig piss som du ikke skal bruge. Mm. Og jeg ved, det er en gammel historie sådan noget, men jeg har virkelig begyndt bare at stusse over det der med, hvorfor det er, at børn ikke lærer mere mad. Når man havde hjemmekundskab, jeg lærte, der var aldrig tror du ikke, noget, vi de gør lavede. Det nu? Tror du ikke, de gør det nu i skolen? At virker det ikke som om, at der er meget fokus på, hvad børn spiser hele tiden? Ja, jeg jeg tror ikke. Meget. jeg tror ikke, de lærer dem specielt meget om det. Jeg tror Nej. mere, det bare de tager beslutning. Men fordi for. kostrådene, da vi var børn, det var også noget med, at hvis øh, du ikke spiser robrød, så får du firkantede øjne, og ja. spinat øh, gør dig til skiberskræk, Men ellers så var det jo ikke. Så var der ingenting, jo. Nej. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har det på samme måde som dig, men jeg har bare ikke rigtig altså, gjort noget ved det. Nej, men, men ja, det jeg det er, det er, det er, det er en trøje frem til. Jeg synes, det er irriterende, at man som 28-årig skal prøve at bryde det der mønster, og så så svært det er, fordi en ting er at sige til sig selv, nu vil jeg bryde det. En anden ting er så at føre det ud i livet, fordi det tager så lang tid at handle det rigtige ind, for du skal bare stå og glo på alting, og du skal... Alle de opskrifter, jeg har lært, inden jeg flyttede til København, skal jeg onløgne, for det er alt sammen ja, ja. sindssygt usund. Pasta og kødsauce. Mm, de er noget andet sovs. Og ja, de... Pasta det i lag med kyllingsauce og ost. Det første halvandet år efter at jeg flyttede hjem fra første gang, det var jo pasta, jeg spiste jo kun pasta og kødsovs, fordi det er så fucking nemt at lave, og det smager ja. mega godt. Og, og det er jo ikke, man tænker jo ikke at det er decideret usundt, men det er jo nej, nej. ikke, det er jo ikke fordi man står helt og grøntsager i sin kødsovs, nej, så det er jo det... ikke. Det er jo ikke sundt heller. Jeg tror at løsningen vil være hvis der snart var nogen der lavede en sund pizza. Jeg kan ikke forstå hvorfor pizza skal blive ved med at være så usundt. Det er det er en hovedret på et fad af brød. Hvordan kan det Hvordan kan det blive ved med at være dårlig mad? Det kan da, man bare kan man ikke putte nogle lækre grøntsager på og noget det er noget nemt de svinekød. Pizzaer, man køber, det er jo bare smurt ind i olie. Ja, der, men kunne ikke lige være med det. Igennem. Jo, men det gider de der, ikke. Nej. De er fra Tyrkiet, de er lige glade. De er slet ikke med på den der helsebyggeri <laughs> de der. Nu for de fra Tyrkiet og Grækenland, de har været vant til at de har spist feta og fede ting hele og badklaver hele deres liv, og de har aldrig taget på af det, Nej. fordi at på en eller anden måde så deres kostvaner, deres livsstil passer med at de kan spise det de spiser uden at være fede alt sammen. Ja, og det er jo heldigt for dem. Men det kan vi ikke. Jeg kan ikke spise sådan noget mad der hele tiden. Nej. Og det tror jeg da heller ikke, de gør. Men er også, der er en by i Frankrig. Jeg kan ikke huske, ellers er det bare Frankrig generelt. Men der er en by, hvor de spiser ekseptuelt meget. Det er der. Jeg så det i sådan et helseprogram. Der er en by, specielt en omvejen i Frankrig, hvor de spiser vildt meget brød og brie ja. og, og, <laughs> og det, er det hele tiden. Og der er bare nul konsekvenser. Fordi det er altid gjort. Jamen det er da for irriterende. Jamen, det er jo det samme. Der er jo masser af mennesker, der ikke kan drikke mælk. Det er vi bare virkelig altid Hvorfor har brød vi danskere så claimet kartofler og brun sovs? Jeg gider det ikke ja, mere. Ja, mælk og råre. Ja. <laughs> det er jo ikke lækkert. Jeg vil for meget hellere have brie og hvidt brød. Ja, for fan. Ah, måske Jamen, i det hele taget bare ost. Ja, ost og brød. brød. Ost på brød, ikke? Og så ja. et stort, stort glas te til. Og så lige noget pepperoni og noget aerogeno og så Jeg har så i offentlige <laughs> <Norden. laughs> Ja... Han vil have fandme... pizza det er så fedt. Det er virkelig, og det er det, det er mit nemesis, kan jeg godt fortælle. Dig. Jeg udkæmper pizza? en daglig kamp med lysten til pizza. Ja, det kan jeg der, jamen, jeg kan simpelthen Jeg har faktisk været god i den her uge. Ja. Men når jeg siger jeg er god, så er det altså stadigvæk sådan noget med at køre... Det er jo faktisk når man ikke har så mange penge og man gerne vil leve sundt, så har man jo den mulighed at man kan gå ned i Netto og købe en pose blandet grøntsager på frost til 10 kroner. Ja. Og så kan man købe sådan... der var sgu fem svinekoteletter den anden dag for 30 kroner eller sådan noget. Andet. Så er der altså lige meget til 2 dage. Ja. Og det er, det er fint nok, mm -hmm. men det er ikke så spændende. Mm -hmm. Altså, man føler sig sgu lidt fattig, når man sidder og smører et lag sindep på sin lidt for at få det til bare at være en lille smule interessant, <laughs> og så ellers bare rå grøntsager. Ej, men det altså, gør helt ondt, når jeg hørte det der meget. Ja, ja, min kæreste driller mig også med, at, jeg, øh, at det der er tilbage på min tallerken, at vi spiste altid salat. Jeg synes ikke helt, hun har ret, <laughs> men det har hun lidt alligevel nok. Men ja, men, men hvad, hvad, hvad tænkte du på med det kost? At du, du har svært ved at lade være med at spise slik også? Jeg vil bare ønske, at det, at det var nemmere at leve sundt. Ja. Altså, jeg synes, det er mærkeligt det der med, jeg, jeg, det er jo ikke imod, men jeg, jeg synes, det er lidt vildt det der med at slik, at det, det fylder så meget i de der supermarkeder. Det er svært at lade være med at tage det, når de bare fylder halvdelen. Altså fordi man altid handler ikke, når man er sulten. ja. Og så tænker man... Altid for sent ah, på den. Jeg vil godt lide, at jeg kværner en yankee jeg laver den der grønse. Ja, ellers en filmpak. <laughs> ja, holdt ja, kæft, Asbi. Jeg, jeg er virkelig... Altså det, men det gør alle jo, mellem julen. Altså over julen. Jeg gør det men, hele tiden. Men så synes jeg bare, at jeg er måske, måske ikke rigtig lige hoppet af den vogn igen. Jeg synes godt nok, de sidste par uger har... Jeg har været på den, siden jeg var 7-8 år gammel. Jeg, nu vender vi lige tilbage til det bryllup der ja. Hende der blev gift ikke også hun, jamen, Nu siger jeg det bare lige Hun er nok verdens bedste konditor okay. fordi, altså, Hun er ikke konditor Men hun kan finde ud af at lave kage Der kom sådan tre bryllupskager ja. Sidst på aftenen Efter vi havde fået dessert Og jeg tænkte Hvad er det, hvad er det her? Mere kage? Mere kage Og de var, ja, altså, det lignede virkelig sådan nogen, Man bestilte et ja. sted fra Fordi det så så professionelt ud ja. Men det var hende selv der havde lavet dem fandt jeg ud af og det var virkelig en lækker lækker bryllupskage, og så fik vi noget med hjem, fordi, fordi jeg sagde det var virkelig en lækker kage, og så insisterede hun på, at vi skulle have det med. Jer. Så jeg sad med sådan en fjerde lavkage i taxaen. Og jeg vil bare nice. sige, jeg kan ikke styre sådan noget. Altså det var det, det, hvis du forestiller dig en trælags lavkage med noget chokolademus og noget hindbærmus og noget øh, sten deran og det var så lækkert. Jeg spiste så meget dagen efter at jeg fik kvalme. Jeg gik ud og hældte kage op, og så så jeg på den der tallerken og tænkte, der, jeg kan godt have mere kage. Jeg har jo jeg, jeg kun lige spist en pizza. Jo. Og, og så stoppede jeg ikke med at spise kage igen, før jeg havde kvalme. Og det har jeg ikke prøvet i lang tid, men jeg kan ikke styre det nu. Jeg, jeg har det problem at is, der, det giver mig simpelthen nærmest ikke kvalme. Nej. Hver gang det bliver sommer, så har jeg lige sådan en periode, hvor jeg tænker, nu prøver jeg lige igen at købe sådan en 2 liters is, fordi de er så lækre. Mm. Og så den her gang kommer den til at holde. Det kommer til, jeg kommer sikkert til at tale lidt af den hver dag, men jeg kommer lige til at, ja, men at, slappe til at holde sommeren til at slappe, nej, nej, men Det kommer det til at holde en uge, måske <laughs> i hvert fald. No øh, og sidst jeg købte hjemmeis, der røg den på under 24 timer. Jeg spiste to liter den aften, jeg købte den, og så spiste jeg to liter inden klokken var to dage efter. Wow. Så havde jeg lige spist 4 liter is på 12 timer. Ja. Og jeg havde ikke haft det skidt på noget tidspunkt, eller noget som helst, sukkershok, eller sådan en kæmpe Arf. downer, eller ondt i maven, eller en syg skider om aftenen, Jamen eller det... noget som helst. Jeg havde spist 4 liter is på 12 timer, og min krop kvitterede med ingen problemer. Det er så færdigt, at det eneste, man får dårlig samvittighed over, når man spiser en helt bødt Ben Jerry's selv på en halv time, det er, at den kostede 60 kroner. Nej, det er, at det tog en halv time, og ikke en time. <laughs> så er man nytte mere. Ja. Jeg er det er også vildt, at Ben Jerry's er så dyrt. Og... Ja, Nå, nu skal vi videre til punkt 4. Ja. Og ved du på punkt 4 er? Nej, det er Martin. Er det mig? Ja. Æh, det er, er det... faktisk dig, der har øh, punkt 4 og punkt 6. Er det rigtigt? Ja. Er det det med viral lyd? Ja. Okay. Ja, men, øh, jeg sad bare lige, jeg faldt bare over en artikel i går, som jeg synes var ret relevant i forhold til det, vi sidder og laver nu. Fordi der var nogle øh, mennesker, der diskuterede, hvorfor lyd aldrig går viralt. Altså ligesom, du ved, memes. Gangnam Style. Ja. Eller musikvideo. Hvorfor der altid skal være billeder på ting. Hvorfor der altid skal være en video. Det er fandme længe siden, man har mailet et lydklip på tre minutter til, til en eller anden, man synes skulle se noget. Hvad, hvad Jeg kunne bare godt tænke mig at, at finde ud af, om, fordi de snakker om, om det kan lade sig gøre. Kan man lave sådan en viral platform, ligesom YouTube? Og, Men altså, jeg kan forstår man... ikke, hvad er det, jeg skal lytte til? Det ved jeg ikke. Det var hvad det, jeg tænkte, en vi kunne... Hvad hvis kunne være nu... en viral Jamen, jeg, synes bare, en det, jeg synes bare, det er spændende, fordi jeg kan, jeg, hvis jeg skulle vælge mellem radio og tv ja så synes jeg faktisk, radio er mere interessant. Fordi man kan... Jeg synes, når man ser tv, så tager man en beslutning om, nu skal man sætte sig ned til tv i en time. Nu skal mm. jeg lige se det her program. Det kan ikke bare køre i baggrunden, for så følger man ikke med. Jamen, det er der mange, der gør bare har det til at køre. Ja, jamen, det ved jeg godt. Men så, men så, er det jo, så kunne du lige så godt bare have noget lyd til at køre. Ja, det er rigtigt. Og... og øh og jeg synes bare, der er noget, der er noget, der er noget spændende i, at, at lyder ligesom af sådan et overset medie, eller på en eller anden måde. Altså, det, det, er, det er kun giffer og videoklip og sådan noget, vi sender til hinanden. Hvorfor er, der aldrig, hvorfor er det aldrig tre minutter af en podcast, hvor nogen siger noget interessant? Eller hvorfor, hvorfor er? Altså, jo så er det et musiknummer, man sender. Men. Har, altså, er det, hvad, når du får noget, der sådan, når, du, når du bliver, hvad skal man sige, udsat for noget viralt, er det så ikke altid billeder og video? Jo, men det er jo fordi, at det er. Jo, men det er jo fordi. Jeg sad langt væk op der. Det er jo fordi, at, øh, at det er jo sjældent, når der er nogen, der skal optage noget, at de ud over lyd ikke også har video tilgængelig. Ja, men det er jo fordi, at man kun. Altså, det er jo kun YouTube nærmest. Men det er, fordi jeg, kan ikke ikke, men det er fordi, jeg kan ikke kan finde noget. Synes du, det er et problem? Eller undrer du dig bare? Jeg ved ikke, om jeg synes, det er et problem. Jeg undrer mig bare ja, over, at. den det er mere fordi, jeg synes ikke. Jeg undrer mig ikke så meget over Jo, Fordi ud... jeg kender det jo fra mig selv. Altså, hvis jeg får sendt. Det er fordi, når man, tit, når man sidder foran sin computer, så sidder man jo tit og hører musik, for eksempel. Og så er det bare, så synes jeg bare, at det er irriterende at få noget, man skal høre, fordi så skal man stoppe sin musik, og man skal stoppe med at læse det, man er i gang med, og så skal man lytte aktivt. Men det der med at se ting, det kan man jo gøre, mens man lytter, så jeg forstår godt, hvorfor det ikke er lige så populært. Ja. Men, men, jeg, men jeg kunne også godt se det smarte i, at man havde bare, en af for... Jeg kan bare ikke finde ud af, hvad det er, hvad man skulle dele, som altså, ville det være bedre på lyd, end som video. Næ. Jeg, altså, jeg er heller ikke selv nogen særlig god repræsentant, for nu laver vi en podcast. Og det, der altså lidt... jeg synes jo, at for eksempel stand-up fungerer bedre på lyd, end på fjernsyn. Det fungerer bedst live. Jamen præcis, men... Gør det igen. Men, men tror du ikke også, at vi er nogle af de eneste, altså folk, der interesserer sig for stand-up, i særdeleshed hører ting på lyd? Men jeg kender der mange mennesker, som... Altså lyd for dem, det er musik, og så ellers så ser de ser alt alting. Ja, Vi, det, det kender jeg, jeg også godt. Men jeg, jeg, jamen, det er sikkert også en smags sag. Det er, sikkert, det er ikke fordi, det er bedre, når man lytter til stand-up ind og se det på et fjernsyn. Det synes jeg bare, det er. Jeg har nemmere ved at komme ind i joken og stemningen det er, en en fordi, det er bare fordi, det, altså, de giver så nogle eksempler på, du kan jo godt lave spændende lyd, du kan jo godt have spændende interviews, du kan jo godt have interviews, radiointerviews med... Med, med, med store stjerner, som rigtig mange mennesker går op i. Men, men det er aldrig det, folk ligesom gider. Selv radiostationers mest sådan succesfulde, virale ting. Det er altid en video, de optaget. Mm. Det er altid, når de laver en video eller, eller andet. Men jeg synes det er omvendt, at... Det er fordi, det er mere spændende og at kunne se dem, hvis det er noget spændende. Det ja. Er det er bare. <laughs> jeg synes bare, det fede ved lyd er, at man kan sidde og lytte til det, og så kan man danse sin sine egne billeder. Så behøver man ikke... Skulle glo på et eller andet. Men det er nok, fordi når noget er viralt, så har vi brug for at opleve den virkelighed, som vi skal reagere på. Og der behøver vi ikke selv at danne noget. Der vil vi faktisk hellere se det. Ja, men det er nok rigtig nok. Det er også svært at fange essensen af en øh, I Can Has cheeseburger øh, meme på lyd. Ja. Fordi det bliver man bare nødt til at se. Ja. Men jeg ved, jeg, ved, jeg ved heller ikke helt, øh, altså... Jeg, synes bare, jeg faldt bare over det. Jeg synes, det var spændende, fordi mm. det var... altså. Der var en, der var et eksempel på en der havde lavet sådan en viral et viral lydhit, hvor han havde øh, hans to øh, små døtre, på, der var ikke ret gamle. Så og fortæller om øh, den ene har lige klippet den klippet håret på den mindste. <laughs> og så sidder de bare sådan og fortæller hvorfor at det var en dårlig idé, nu hvor hun ikke har noget hår på hovedet og sådan noget. Det den er bare virkelig sjov, men så slog det mig bare, jeg ikke jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har fået noget fra nogen eller noget som bare var lyd. Altså det er altid, men det var fordi at hvis det altså klip, så var kommet ud på en anden måde, så han optaget på sin iPhone, og så er det ligger på YouTube. Jamen, det er rigtigt nok. Det er sgu rigtigt nok. Øh, ja, det kan da godt være, at... Det er mit bud i hvert fald. Ja. Hvad, hører du egentlig podcasts? Nu? Nej, ikke Fordi rigtigt. det er lidt, Jeg ved ikke, om det er pinligt, men det er bare... Det er, sådan har det nemlig. Jeg tænker lidt over det, når nu vi laver en podcast, så skulle man jo tro, at man også selv hørte vildt meget pod podcast. Men jeg hører faktisk, jeg, jeg hører få og så har jeg hørt lidt What the Fuck med Mark Maron, og så mm. har jeg hørt nogle enkelte Opie Anthony i sådan et amerikanske ja. radioprogram. Men det er mest fordi, de har Louis C.K. inde nogle gange, og så er der sådan nogle ja. to timer lange samtaler, hvor, det bare, hvor han bare er virkelig sjov. Ja. Men ellers så hører jeg sgu heller ikke engang selv særlig meget podcast. Nej, men det gør jeg heller ikke. Men jeg ser heller ikke særlig meget Nej, præcis. Men gør det noget? Nej, men det er det, jeg ikke kan finde ud af. Johnny Depp ser aldrig sin egen film. Jamen han er også, Johnny Depp. Han er også fucked up. Og sej. Ja. Nå, men jeg synes... Jeg, jeg, jeg kan ikke forstå det der med, at... at hvorfor... Altså... Jeg var bare hjemme er min, det forkert, at jeg... jeg, jeg var hjemme hos en, en med mine gode venner forleden, forleden hvor han har tid Radio 24-7 kørende i baggrunden. Og ja. det, det synes jeg bare var vildt hyggeligt. Ja. Det tænker jeg på, det vil jeg gøre noget mere, fordi de... Mm. Øh, altså, de har sgu nogle meget sjove ting. Mm. Der var et nytårsprogram med... Hvad hedder han? Holger Bæk eller sådan et eller andet, mm. atomfysiker og Sydney Lee. Mm. Det var ret grineren. Det var ikke fordi, at man så tænkte øh, Holger sker meget, men det var bare altså, det var bare sjovt. Ja. at sidde og høre noget igen som altså, fordi han nu siger jeg lige noget som måske er lidt grimt. Men ham der Holger Bæk, han han lyder fandme sej, men han har også en meget meget speciel stemme. Og ja, skulle, jeg kan ikke lige, jeg ved ikke lige hvem det er, tror jeg. Jeg nej, ved sikkert hvem det er, når jeg du, hører. Du den. skulle næsten høre det, når han snakker, for han lyder virkelig professoragtig. Okay. Fedt. Altså man kan høre at han, er, at han er professor. Ja. Og han nok <laughs> ikke har snakket med så mange mennesker <laughs> i mange år. Det er Nej, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er lidt ironisk, at man både laver radio og tv, og så ikke selv ser så meget af det egentlig. For jeg ser heller ikke fjernsyn længere. Nå, men jeg ser jo masser af serier og sådan noget. Jeg ja, ser ja, jo masser ja. af de ting, som jeg gerne vil beskæftige mig med. Jeg ser jo nødvendigvis ikke bare så meget stand-up, men det er jo fordi, jeg beskæftiger mig så meget stand-up. Ja. Men det er også bedre at se det live, hvor det gør man jo trods alt ret meget, når man er på og så. og slet ikke få at lyde sådan øh, højre eller sådan noget, men fordi der er noget smag at behag og der er bare rigtig meget stand-up som jeg ikke er til det er ikke, fordi jeg synes det er dårligt men det er bare ligesom hvis jeg hører jazz så kan jeg bare høre dem det er lidt sjældent at jazz liger mig ja. men for eksempel jeg kan altid se Louis C.K. jeg kan altid se Patton Oswalt der ja. er bare nogen, jeg ved det der det kan jeg altid se det er og så dog. synes jeg tit nogle gange at det måske bliver sådan lidt for han er magisk og når jeg så hører det så er han ikke magisk han er bare stand-upkuminger ja og men så tænker jeg at enten bare mig der ikke meget, lige... ved, kan høre det eller også så er det simpelthen fordi jeg ikke går lige så meget op i det som de andre Ja. Jeg ved det ikke. Men du kan også godt... Altså, jeg tror også, der er en tendens til, at... Hvad skal man sige? De komikere, der laver mere jokes-jokes, at de bliver hurtigere store, fordi at det netop går så stærkt. Jeg ved det ikke om det er en være. helt dårlig analyse. Men, det ved jeg ikke. Men det er... Altså, Patton Oswald er god til at fortælle historier. Ja. Og Louis Sikker er god til at fortælle historier. Ja. Og de er selvfølgelig også store, så det er et dårligt eksempel. men, ja. Men jeg ved ikke, jeg synes bare... Jeg synes bare, det er... Jeg er ikke så god til at fortælle historier selv, og det vil jeg gerne være. Jeg vil gerne være bedre til at fortælle historier, for jeg synes, det er det, det, er det der er mest spændende at lytte til. Det er, okay. nogle, når en lang historie både er sjov og, og er relevant, og det synes jeg, der er nogen, der er god til. Det synes jeg, du er god til, for eksempel. Okay. Jeg synes, du er blevet rigtig god til at fortælle historier på scenen. Fedt. Jeg kan godt lide, når du har sådan en lang bid, som bare er én historie, ja. fyldt med jokes. Fedt. Hvordan gør du? Det ved ikke. <laughs> nej, nej. Jeg tror, jeg Øhm, var det nok om lyder viralt? Jamen jeg ved det ikke, jeg, jeg, jeg synes der var mere kød på den, da jeg sad i går og læste den, men jeg kan godt mærke, at det, det er måske egentlig ikke så, så, så mærkeligt. Nej, men det er ikke noget, vi har så store holdninger til. Nej, nej, det kan være, vi skal, vi skal nok have fingrene længere ned i den beskidte sovs, som man siger. Okay. Fordi, hvad er det næste punkt? Det er quiz. Er det quiz allerede? Ja. Skal vi så ikke lige snakke om... Nå, vi, vi gør... en dong først, og så quiz? Skal vi tage den først? Nu, nu, nu siger jeg det, og det her siger jeg, jeg slet ikke for sjov for at gøre grin med dig. Nu synes jeg, det går lidt langsomt. Men det synes jeg også, det Fordi gør. du ikke kan finde ud af, om du er færdig eller om du vil videre. Nå, men jeg... jeg... <laughs> der er god stemning. Jeg synes, du skal øh, bestemme. Jeg, men, jeg synes, du skal tage din donkey-historie. Prøv at se, om du kan få lavet noget fedt på den. Men er det min donkey-historie igen? Ja, okay. kom nu, mand. Nu men okay. hygger vi. Ja, nu hygger vi fandme. Og nu bliver det gode gamle dage, fordi nu er der... En kæmpe historie, som vi ikke ved så meget om, men som men har gjort har, os rasende. Men vi har en holdning. Ja, yeah. jeg vil faktisk godt starte med at sige, at for nogle afsnit siden, der, havde vi, ned. der havde vi et afsnit, hvor vi øh, talte I med meget... So <laughs> wow. For nogle afsnit siden, der øh, snakkede vi i meget, med meget store bogstaver og grimme vendinger om Dansk Folkeparti. Og jeg vil godt trække lidt i land igen. Jeg vil ikke tage det tilbage, jeg sagde, men jeg vil godt sige, at nogle gange gør de også nogle fornuftige ting. Fordi i går, da jeg kørte i S-tog, så så jeg en overskrift, der hed, at staten var ved at overveje at sælge 20% af Dongs aktier til det amerikanske selskab Goldman Sachs. Og hvis man har hørt det navn før, så er det muligvis fordi, at man har hørt, at de var hovedansvarlige for finanskrisen stort set, og har fået nogle af de største bøder i amerikansk finanshistorie nogensinde. Uh -oh, uh -oh. Og der er Dansk Folkeparti lige pt. det eneste parti, der siger, hey, måske vi ikke skulle sælge et dansk-redet energiselskab til dem, og ikke sælge, som vi sælger hele selskabet, men en del af aftalen er, at de for eksempel får vetoret, når der skal sættes ny bestyrelse og hvem der må sidde i direktionen af det her selskab. Og der siger DF, det synes vi måske umiddelbart ikke er så smart. Jeg ved ikke og en skid, men det lyder da sådan, det lyder det lyder umiddelbart som noget, man virkelig skal gøre sådan nogle store overvejelser omkring at gøre. Jeg synes bare, det er problematisk. Det at... lyder umiddelbart ikke godt. Men nej, jeg kan ikke... men det er nok, jeg ved jo ikke noget om, jeg ved ikke, hvad motivationen er for at gøre det. Er det for at redde noget? nej men jeg tror det, er fordi, at, at selv... Er det, ikke, er det ikke meget godt uden Goldman Sachs? Jamen, jeg, jeg ved jeg tror jeg ved det, er det fordi det, altså, fordi de tænker, at det, det kan... Mm -hmm. Det kan give nogle penge i kassen, og det er nogle gode... Jeg ved, jeg, siger, jeg, ved, jeg ved ikke nok om det. Jeg ved bare, at der er folk, der ved noget om det, der siger, at det er en dårlig idé. Og det, vi vil sige med den historie, var jo i princippet også bare, at Dansk Folkeparti er faktisk nogle gange også fornuftige. Det skal man lige huske ja. på. Ja, og, og det er specielt interessant, fordi så har vi en socialdemokratisk regering, der pludselig sidder og siger, lad nu være DF, kan vi ikke bare privatisere ting? Og det <laughs> synes jeg er mærkeligt. Ja, det er også underligt. Fordi jeg synes, det er underligt, at, at man vil på den måde... Altså, de får jo decideret noget at skulle have sagt i, ja, det, det, de. i det danske samfund så og det skal man, den magt skal man da ikke give til et selskab, der for fire år siden smed os alle sammen ud i en finanskrise, vi stadig ikke er kommet ud af. Og det er ikke så god. Det lyder umiddelbart som en dårlig idé. Det lyder som en mega dårlig idé. Men jeg, tør, jeg har ikke lyst jeg ved simpelthen for lidt om det, til jeg vil kaste mig ud i at sige, om det er en dårlig idé. Men, Men hvad var det, du havde, du havde hørt noget med noget pensions eller andet? Jamen det, for, det hørte jeg i radioen, mens jeg kørte rundt. Det er for vagt til, at jeg vil sige det. Jeg har jeg, jeg, jeg hørt det med et halvt øre. Ja, okay. Ja, men jeg, jeg, nu blev jeg ikke så vred, som jeg gerne vil have været, men jeg synes Nå, men bare... det, det var det, vi aftalte, at du ikke skulle blive, så du ikke kom til at sige noget dumt. Nå, ja. Nu ja. har du bare sagt, at Dansk Folkeparti er fornuftigt, og det der lyder lidt vildt, og det er umiddelbart blivet som dog det. Nej, jeg har ikke sagt, at Dansk Folkeparti er fornuftigt. Jeg har sagt, at nogle gange... Kan de være fornuftige? Nogle gange har de en god dag. Yeah. Og det har de altså lige for tiden. Men det havde Hitler os. Præcis. Det havde Hitler os, det havde Hitler os. Men han var stadigvæk Hitler. en kæmpe stor nazi til os. Uh. Yeah. yeah, yeah. Okay, nå men så... så altså. må, jeg, må, jeg, må, jeg, må jeg lave quizzen nu? Ja. Ba, ba, da, ba, ba, ba, ba. Vi har faktisk en quiz jingle. Nu, men den fyr jo, den af? Nej, men jeg kan, det kan, jeg kan først sætte den på bagefter. Men det er fint nok. Nu er, nu er det der vores quiz jingle. <laughs> ja. Vi har lavet en positiv quiz i dag. Den positive quiz. Yeah, hvor det faktisk ikke handler om at svare rigtigt. Nå! No. Det handler sådan set bare om at få svaret. Jeg har lavet en quiz ud fra... Jeg har kigget på nogle lister på nettet, øh, og det er alt sammen ting, som... Øh, når man, når man, det, det er sådan øh, fakta, eller hvad man kalder det, oplysninger om verden, ting der sker i verden, måder dyr og verden og mennesker fungerer på, som man ikke kan lade være at blive lidt glad for at høre. Okay. Så nu ser vi bort fra Goldman Sachs, vi ser bort fra om lyd og viral ting det er gode eller dårlige idéer. og vi ser bort fra hele ja dong ting som jeg det havde nævnt, vi ser bort fra mad vi ser bort fra alt det der seriøse pis nu skal der hygges nu er det bare hyggeligt okay øhm, så du, og, du, du altså jeg skal ja, lige være det, med på det, det, det, det, du stiller det, mig det, nogle ja. spørgsmål som det er lige meget mig svare rigtigt på ja men du får lov at prøve okay men du skal vide at altså jeg har kaldt den for glædesquissen hvor svarene er præmien <laughs> Hold kæft, det vil jeg, jeg vil allerede godt sige nu. Det skal være, det skal være vores quizpræmis fremover. Okay. <laughs> jeg vil fandme altid gerne have en quiz, hvor svarene er præmien. Yeah. Ja, okay. Er du klar? Rejsen er målet i sig selv. Og det, og det er altså bare for lige at slutte på en lidt hyggelig note, det her. Ja, ja, nu må okay. vi se, om vi slutter allerede. <laughs> allerede? Ja, jeg ved ikke, hvor Åh, ja, oh fuck, vi har været i gang i en time. Ja. Yeah. Jeg synes kun, der er gået 20 minutter. Ja, men du er så Tiden flyver, noget. når man har det godt. <laughs> okay. Har du et eller andet lyd, du kan give mig til spørgsmål nummer et? Ja. Spørgsmål nummer et. Kan skildpadder trække vejret med numsen? Ja eller nej? Altså, hvis svaret skal være præmien i sig selv, <laughs> så vil jeg også sige ja. Det kan. kan de trække vejret med numsen? Det siger internettet. Alle skildpadder? Det siger internettet. Nogen sikkert. Men det siger internettet. Internettet siger, at skildpadder kan trække vejret gennem numsen. Og jeg har også hørt, at specielle sådan agenter og sådan noget kan trække Træk vejret, med vejret med numsen. Nej, igennem ørerne. Hvad har du ikke prøvet det der med nogle gange, at hvis du gør sådan, du trækker vejret ind gennem næsen, og du lukker her i svælget, og så du, du får lige lavet sådan en eller anden, du twitcher lige en eller anden muskel, så siger det uff, i dine øre, og så bliver der trukket luft ind. Jeg ved ikke, om det er det der sker, om de Ej. bare ryger ind i hjernen eller ryger ud igen. Men har du aldrig prøvet det der, med, at du lige får det til at sige sådan, uff, så, skal vi, så er det så du ikke nogen trommehinder eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Du ja, det, det, det kan ikke de sikkert. Du ikke. rammer mig med så mange ting lige nu. <laughs> det det skildrede at trække vejret med nogen og hemmelige agenter kan trække vejret med ørerne. Skal jeg sige det på den her måde? Det var noget, jeg fik at vide i 7. klasse. Af en pige fra min klasse. Okay. <laughs> vi I lige jeg den har... med hemmelige når du trækker dig Det lidt. ikke særlig længe fra det tidspunkt til, før at det første gang i mine ører skete på den måde, at jeg Nå, det kan de nok. Jeg var 14. Det var lige meget. Træk med ørerne. Hold nu, kæft. Nej, nej, nej, vi men det lad... kan de sikkert ikke. Google det for helvede. Jeg er ligeglad. Jeg er ikke ligeglad. Jeg sidder her med det næste spørgsmål. Øh. Okay, men du før. Jeg, jeg... Prøv at skrive træk med ørerne. Gennem ørerne. Der er fem minutter, der har googlet det du. Værtrækning gennem ørene på hørelse.info. De må skulle da vide, hvad de snakker om. Øh, jeg skal jeg lige læse? Det her det er meget kort. Det ja. kan jeg godt lige læse højt. Værtrækning gennem ørene det er en artikel fra 2006 på hørelse.info. Da de første fisk kravlede op af urhavet for millioner år siden, havde de ingen ører. Det fik de, men de brugte dem i første omgang til at ånde med, ikke til at høre. Det mener de to svenske forskere, Per Alberg og Martin... Øh, og de det er historie Rassau. om, at vi engang gjorde det. Der er studeret en 360 millioner år gammel forstenet fisk fra Letland. De to forskere ved Universitetet i Uppsala skriver i en pressemeddelelse, at vores forfædre skaffede sig ører for at trække vejret med dem. Fiskene, de har kigget nærmere på, er arten... Prøv at høre, Martin, det er ikke det. Er ikke det. Jamen, du får ikke svaret ud af det der. Men det kunne være, at det stod noget til sidst. Nej, men det er jo en, den handler om en fisk, den der. Artikel gør den, ikke? Jo. Oh. Jeg tror altså, at det du har hørt, er nok, at hun har hørt, at fisk engang må trække vejret med ørene. Ja, ellers så hun bare fylde mig med lort. Det ender, der er der en sandsynlighed for. Fuck dig, Mette. <laughs> <laughs> Nå, spørgsmål to. Men skal det var da et hyggeligt faktor, var det ikke det? Jo, Skelte er Skal du så... trække vejret med ørene? Med numsen? Numsen, ja. <laughs> oh, <laughs> oh, ørene. Og ørene. dig. De, kan... de trækker vejret med alt. Skal du lige have en lyd til ja. det næste spørgsmål? Ja. Der var. Hvis nu, øh, man bliver født blind. Ja. Kan du mærke, at du skal smile nu? og aldrig har set andre menneskers smile. Ja, Smiler man så, når man er glad. Ja, det gør man nemlig. Det gør man, fordi er det er det fantastisk. Jo, men der jeg synes jeg helt vildt fedt det der med at du ikke behøver at se, det er bare noget man gør. Men har du ikke også øh... der er jo også sådan nogle der folk der har spurgt om, hvis man er født blind, om man så øh, hvordan... når man drømmer, hvad ser man så, når ja. man har jo aldrig set noget, Nej. men man ser altså stadigvæk ting. Og der er jo også folk der har du ikke set det der med ham det en blind mand der kan tegne i perspektiv bedre end folk der kan se? Nej. Fordi han sådan, han, altså man har stadigvæk han, en rummelig sans ind i ja. hovedet. Og det kan godt være, at du ikke lige... Altså, men du kan jo få forklaret rigtig ja. meget. Og så kan du altså stadigvæk, selvom du ikke via dine øjne kan, kan optage verdens øh, mange indtryk. Ja. kan du altså stadigvæk sætte det sammen ind i hovedet til noget, der minder om syn. Nej, det synes det var jeg er ret hyggeligt. fedt. Og smil, tænker bare, det er ja. jo også universelt. Dyrt ja, smiler jo også. Jeg synes bare, det var så fint. Og så var der et billede af en blind dame, der smilte. <laughs> Tror jeg. Og hun havde sommerfugle på øjnene. <laughs> øhm. Det var da, at hun var blind er du klar? Ja, du får lige... Uh... Sådan. Bruger aber slikautomater? Så er det nogle af dem, når man lige der går hen og skubber en tyver i, og så trækker man noget ud af bunden. Altså ude i, i junglen, Et sted i verden. Om aber kan trænes til at bruge slikautomater? Ikke kan trænes. Gør det af egen fri vilje. Lige gå hen og køber et rør Pringles. Jeg bliver nødt til at svare ja. Og svaret er ja. Og historien er, at i Japan, der er der nogle makakaber, som holder til øh, et eller andet sted, sikkert i nærheden af noget civilisation, øh, og så finder de mønter, og så er de sikkert, jeg ved det ikke, set mænd eller mennesker, tager sådan en mønt, og så pum der i, og det er jo ikke et idiotdyr, så, så har den gjort det selv, og så har den tænkt, Nå, jamen så kommer der jo chips, og her kan du se den lille makakabe med et pringelsrør. Nej, nej, og den har den selv købt, det ser de i Japan. Der øh, bruger makakæber slægerflammer, når de finder penge et et. Og det er ikke det er, det er, ikke, det er ikke over... aber fra zoologiske haver Nej, eller fangskab det er der træner. Og det er ikke sådan over det hele. Det er øh, i den her by eller du ved på det bjerg der, der er der en slægerflammer tæt på, hvor de hænger. <laughs> det er sådan der er et, der så de bare lært det. Så går de bare hen og køber drøjer pringles eller en Mars bare, så går de bare hen og så på den. Fuck, er det, det er vildt. vildt. Det synes jeg er så mega hyggeligt, mand. Og det var øh, spørgsmål nummer 3, så vi skal til spørgsmål nummer 4, altså anden sidste. Ja, du får den her. Nu bliver det lige lidt en anden slags spørgsmål. Okay. Det her kan du ikke svare på, men jo, det kan også godt være, du kan, fordi det er sådan noget, alle ved. Google, mm -hmm. det periodiske system, ja. vores DNA-struktur, oh. øh, og sangen Yesterday med The Beatles, mm. har én ting til fælles. Ja. Måske mange ting, men de har i hvert fald den her én ting til fælles. Kan du gætte, hvad det er? Det periodiske system, Google, strukturen i vores dna og yesterday, hvad kunne de have til fælles? Øh, altså, <laughs> <laughs> vi har været lidt inde på det tidligere, faktisk. Lige for lidt siden, som en ledetråd. Nå, altså hvor længe siden? 3-4 minutter. Der var vi lige lige, I kvisen. Der var vi lige inde og røre det lidt. I kvisen. Ja. I, altså noget med sådan noget, noget der er indbygget i mennesker. Altså Nej, prøv at øh, prøv at fiske lidt videre. Altså sådan en naturlig struktur. Nej. Skal du have det at vide? Nej, ja, men vent lidt. De har altid noget til fælles, de der fire ting. Jamen det må være noget om, at altså, de må være bygget op på en eller anden måde. Det må, ja, nej. Yesterday, vores DNA-struktur... Det kunne da det godt være, at yesterday var skrevet over eller andet, på en eller anden systematisk måde, der, der havde noget Som til fælles med de der de algoritmer, Google bruger i deres søgmaskine hele... Google på. Ja, fordi du ved, at Steve Jobs han var nu skulle kæmpe jeg, hippie, og han ejede ikke Google, så det er lige meget. Nu siger jeg, hvad det er. De blev alle sammen opfundet i folks drømme. Hvad? Det var noget, folk drømter til. Prøv lige at sige, de sikkert, hvad det var. Google, Google det periodiske system, vores DNA-struktur og sangen yesterday alt sammen noget, folk lige har haft den der bing-oplevelse, mens de sjov. Okay, det siger internettet. Du skal ikke stille så hårde spørgsmål, så kommer det til at virke som om, at jeg virkelig står inde, for det. Siger, er, her. Det er altså, fun facts from internet. Det er, er overhovedet internet. ikke, fordi jeg vil stille hårde spørgsmål, bare fordi jeg synes, det lyder interessant. Ja, så det er det nok, at det periodiske system er opfundet i drømme. Altså ikke sådan, pff, så så han bare så så det med sammen. Men du ved, <laughs> ideen til det. Atomvægten af jern. <laughs> ja. Nej. Og farverne. Ja. <laughs> Spørgsmål nummer fem. Ja, du får lige... Øh... Det her er nok det sødeste okay. svar, der er. Okay. Øh, der er en pingvin der hedder en gento, gento. gento pingvin. Mm. Øh, og de finder sammen i som livspartner. Men manden frier til kvinden. Uh. Hvordan gør han det? Hvordan gentupingvinen frier ja. til sin partner. Ja. Du, typisk set med dyr, så er det noget med at bygge en rede eller hoppe ja. sindssygt rundt. Men gentupingvinen er måske lidt mere sofistikeret i sin tilgang til at fri, på den måde, hvis vi skal, hvis vi skal kalde det et frieri. Det gør vi jo i menneskeverdenen, så det er et frieri. Ja. Hvad han ligesom gør? Han, øh, Jamen, altså, han... Øh og du skal huske på, han går ikke hen og voldtager hende og siger, du er min, fordi det er Ej, quizzen, ja, ja. hvor svarene er præmien. Du sagde godt nok, at det var sødt, så det kunne jo godt være. Var... <laughs> Nej, nah, men han smider en ring af muslingeskaller <laughs> og får en abe til at hente en marsbar, så de kan spise fint. Det... Altså, han, fri... han, frie... han, han gør en eller anden. Han ja, laver en han... gestus. Ja, ja, okay. Hvad kunne du forestille sig, at pingvinen gjorde? Han synger til hende. Nej. Han danser for hende. Nej vil høre det vide. Ja, han finder en lille sten. Nå, no. og så giver han hende den som en ring. Og hvis hun så ikke synes stenen er pæn nok, højst sandsynligt, så dur det ikke. No. Men han, kom, han går rundt og så finder han en lille sten til hende. Og så kommer han hen med den i sit næb, sådan en lille bitte sten, og så lægger han den sådan foran sin Og hvis hun så synes den er fin nok, så er det. Så. Og det er bare sådan, altså det er ikke det er sådan bare, sådan, en sten der har et formål, det er bare det, er det fordi en lille hun sten, han han finder på stranden, som de som sådan, hvad med mig? Nej, det er sødt. Er det ikke mega sødt? Okay. Der er så billede billedet, det skal til se billedet. Det er meget sødere end mennesker. Gør. Ja, det er meget, meget sødere end mennesker. Vi bruger fandme vores opsparing på et eller andet lort. I, på den her liste, der var der også uh, et faktum at hvis du, slår en, uh, ping, nej, en, uh, hvis du slår en panda ihjel i Kina, så vil du få dødsstraf for det. Det er meget vildt. Hvis Se, du bliver lige for en en, så kommer det i med sådan en lille, lille Og det er sådan en lille nødragtig sten. Ja. Yeah. En lækasten. <laughs> det var kvisten. Det var fandme en god quiz. Ja, Inge, Så fik vi lige en positiv hat på. Jeg synes, vi har... Det, der, nu har vi fundet et fast element i fremtidige udsendelser. Du, der, det skal altid være en quiz, hvor svarene er præmien i sig selv, synes ja. jeg. Men det kan jo også bare være forfærdelige detaljer om dig. Ja, ja. Det, det er jo fantastisk. Faktisk. Hvilket det jo der er masser af. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nå, men så synes jeg næsten... Er det var det sidste Det det sidste, det på? Det sidste Skal vi så ikke lige bruge to minutter på grund af? Fordi, fordi jeg synes, det har været hyggeligt op til podcast igen. Har vi fået sagt det, vi gerne vil sige? Det ved jeg ikke har vi, Mangler vi noget? Tror du, folk sidder og tænker, at de lyder godt nok rustne eller tror du, de tænker, at de lyder i topform? Fordi hvad, hvad, hvad får vores lytter ud af, at vi sidder og diskuterer, hvorvidt de synes, vi lyder rustende eller i topform? Det ved jeg sgu da ikke. Har jeg nogensinde bekymret mig om, med vores lytter ud af det her? Jamen, det er jo derfor, du spørger. Ja. Og det er derfor, du sidder og snakker om det nu. Nej, jeg vil bare gerne høre. Har du, er, du, er du tilfreds med dagens udsendelse? Ja, jeg synes, det er fint. Det er jeg nemlig også. <laughs> <laughs> jeg tror der var et par steder hvor jeg synes det gik lidt langsomt, men det er fordi jeg altid gerne vil snakke hurtigt hele tiden. Men det skal ja. jeg bare lære at lade være med. Det vil jeg også gerne. Jeg, jeg har lagt mærke til at jeg, øh, min hjerne går ned i omdrejninger, når vi sætter os ved mikrofoner nogle gange. Det er ja. ikke hver gang, men Nej. nogle gange, nogle gange gør den. Ja. Men øh, smid den der jingle på, skal så det øh, ikke kommer til at tage for længe. Skal... <laughs> Ingen, stille og roligt. Sådan. Nu ved vi der er cirka 50 sekunder tilbage. Ja. Er var. Jeg synes, det har været dejligt at op det har været igen. så skønt. Nu skal vi ud og købe en kattemotte, fordi mine katte ikke kan finde ud af at være med at hive det der kattegrus ud når de har været til. And here we go. About the cats og again. Så skal jeg over træning. Ja, ja, ja. Og så skal jeg arbejde på et projekt jeg kan fortælle noget om. Ja. Du skal hjem og anere på det der træbræt. Ja, ja. Og når jeg siger træbræt så mener jeg spilbræt. Jeg er fandme glad for at vi er tilbage, og det er vi vi lover at lave flere udsendelser snart. Tak fordi I stadigvæk lytter med. Tak fordi du kom forbi i jeg lover ikke noget. Nej. <laughs> vi, vi høres ved, når vi høres ved, ikke også? Farvel for denne gang. Farvel.